Біля вокзальчику я все ж поставив питання, яке мусив поставити. «А як звати ту провідницю? Ти не питала?» «Чому ж ні?» Ми назвали одна одні імена. Її Людмилою звати. Я не зойкнув, не здригнувся, хоч у за цей вечір не знав, що й думати. Людмила Черняк уточнив про всяк випадок. Прізвища я не питала, але чому це тебе так цікавить? Признайся, накинув на неї оком. Вона досить симпатична. Мене це цікавить тому, що Людмила, провідниця з вагона, в якому я їхав, загинула. Так мав би сказати я. Але не сказав. Ми минули в вокзал. І тут я звернув увагу, що вікно чергового не світиться. Ніде не було видно і його самого. Взагалі, ледве я кинувся до вагона, з якого сходила Валерія, як черговий кудись зник, мов би, випарвався. Я йшов поруч з Валерією, і єдиним моїм бажанням було, якомога швидше дістатися до моєї скромної оселі. Смертельна втома огорнула мене з ніг до голови. «Признайся, ти не сподівався, що я приїду?» сказала Валерія. «Не сподівався», – відверто зізнався я. Тут я подумав, якщо Валерія запропонує мені залишити стару вишню, то без сумніву погоджуся. Думати так було справді втішно, я пригорнув її. Несподівано, перед нами загорілося світло в будинку, до якого ми підходили. Звичайно, в цьому не було нічого дивного. Мало чого могли люди прокинутися посеред ночі. Та як тільки ми проминули в будинок, світло згасло, зате загорілося в будинку попереду. Це могло б бути теж випадковістю. Проте, як тільки ми проминули і цей будинок, він теж поринув у пітьму. Зате зблиснуло жовто-гаряче око у будинку, до якого ми наближалися. «Що це?» – прошепотіла Валерія, вочевидь, помітивши те ж саме, що й я. «Не знаю», – сказав я. Світло загорілося. Цей будинок стояв майже біля самої вулиці. Коли ми проходили повз нього, я не втримався і заглянув у вікно, яке світилося. Штора була напіввідсунута, і я побачив молоду жінку, яка тримала на руках дитину і щось казала до неї. «Отже, все логічно», – подумав я. Дитина прокинулася, заплакала, і мати підійшла до неї, взяла на руки а може навпаки. Спочатку увімкнуло світло. Ми минули будинок, пройшли, може, з десяток метрів і опинилися серед суцільної темряви. Та ненадовго, бо вдарив яскравий сніп світла перед нами. «Ти що, замовив освітлення нашої дороги?» засміялася Валерія. «А вже ж!» якомога безтурботніше, сказав я, «До ваших послуг, моя королева». Насправді мені було не те, щоб страшно, а якось так, наче ми йшли серед пустелі, де тільки й було, що вогні обіч дороги, вітер у спину і шлях, що ніколи не скінчиться». Вогні спалахували і гасли, вітер шаленів, і несподівано я помітив, що ми йдемо, наче незнайомою вулицею. «Ми, здається, заблукали», – сказав я. «Треба звертати он туди». Валерія подивилася здивовано, але нічого не сказала. Вмерло світло в будинку за нашими спинами. І більше – не проклюнувся жоден вогник на нашому шляху. «Тобі не страшно, Юро?» озвалася Валерія. «Чого б мені мало бути страшно?» Я спробував сказати це якомога бадьоріше. «Не знаю», промовила Валерія, «як у вас тут тихо?» «А вже ж, це не Львів», сказав я. «Тобі, до речі, Передавав вітання Віталик Семедубський. «Він, як і я, адвокатом працює», – сказала Валерія. «І моя мама». «Я розмовляв сьогодні з нею», – сказав я. Валерія була приємно подивована. «Знала б ти, чого я дзвонив», – подумав. Ми проговорили про Львів і спільних знайомих до самого дому. Це був порятунок для нашого шляху. Я запитував про те швидше за інерцію, ніж зі справжньої цікавості. Львів був уже начеб нереальним, так ніби я покинув його щонайменше десяток літ тому. «А в тебе нічого, – затишно, – сказала Валерія, – коли ми зайшли до моєї кімнати. Як виявилось, вона зовсім не хотіла їсти». Вона хотіла мене і не приховувала цього. Роздягаючи її, я відчув, як у мені теж прокидається бажання. Ми вже лежали у ліжку в міцних обіймах, коли пролунав тихий, далекий, але виразний, тонкий звук.